Duhul Bisericii, e Duhul Sfânt care totdeauna caută cele mai alese cuvinte, cele mai deosebite gânduri de iubire, de dragoste pe care sufletul îi adresează Domnului. De ce credeți când cântarea cântărilor e așa de frumos cuvintele lui față de biserică? Când îi vorbește cu așa o dragoste, ce frumoasă ești iubitul! sau gândul acela că n-ai niciun cusur, nu vede nimic în ea vrednic de o sândă sau ceva să-i displacă. Oare ca să ajungem, să ne bucurăm de așa o stare înaintea Domnului, când ne vedem cu atâtea greșeli ne punem întrebarea, cum de nu vede nimic? ce vede El, Domnul, în noi? Haideți, vă rog, să descoperim ce este pus de Dumnezeu în noi, că avem de la Dumnezeu acest mare dar și, din nefericire, puțin îl cunoaștem sau uneori chiar ne și îndoim dacă îl avem. Cuvântul pe care Dumnezeu ne-l a dat și l-a descoperit sufletului nostru, cuvântul acesta a luat chip în noi. Și când Domnul vorbește despre fiecare din noi, El are în vedere pe omul din lăuntru și ochii lui acolo se opresc, pentru că acolo este sămânța lui, acolo este viața lui, acolo este El. Și unde este El, așa mărturisit Adam despre Eva, era os din oasele lui și era carne din carnea lui. Deci, cu alte cuvinte, era el în Eva. E foarte interesant. Cum înțelegem noi pe Domnul când ne iubește așa de mult? Ce vede el în omul nostru din lăuntru? Pentru se vede pe el, dragă. El vede acolo os din oasele lui și vede acolo carne din carnea lui. Pentru că e cuvântul, e sămânța că și trupul acesta tot dintr-o sămânță de om a venit. Apostolul Pavel lămurește foarte bine acest lucru, că după omul afară, afară, venim din primul om, din Adam, dar după omul din lăuntru, noi venim din cel de-al doilea Adam, care este Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Deci creștinul adevărat poartă în el două naturi, două firi, una pământească, care o avem din primul om, și una divină, una care de sus, care nu-i de aici, de pe pământ, a luat naștere în noi în momentul în care cuvântul prin Duhul Sfânt ne-a fost vestit și l-am primit. Cuvântul primit înseamnă ca și pământul când arunce o sămânță, sămânța primită de pământ, la rândul ei, acolo, dacă are apa și căldura și lumină, încolțește și știm cu toții că așa rodește sămânța. Cuvântul acesta pe care noi l-am ascultat cu bucurie, primit cu bucurie în inima noastră, în pământul inimii noastre. Și el a dat naștere acestei noi ființe pe care Apostolul Pavel îl numește omul cel nou. Dacă este cineva în Hristos, e o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Viața ta de om pământesc până la nașterea din nou a fost o viață pe care a avut-o prin părinții care ne-au dus pe lumea asta. Dar când Dumnezeu s-a îndurat și El ni s-a descoperit și a pus în noi cuvântul, cuvântul acesta dat naște unei alte ființe și acea altă ființă se numește omul nou. În momentul în care acest om nou a luat chip în noi, cel vechi, el își pierde din calitatea pe care eu o dădeam noi dată, adică valoarea care o sucoteam cu altă dată. Așa se face de. se poate ajunge la lepădare de noi înșine. Ce ne face să ne lepădăm de eu-ul nostru, de trecutul nostru, de trupul acesta, adică de poftele și de dorințele lui, e că descoperim în omul nou ceva cu mult mai minunat, mai de preț și mai valoros, pentru că ăsta rămâne pe totdeauna. Ăsta să în pământ. El va învia, dar va învia nu cum intră, ci va învia un club plin de slavă. Dar până la înviere, este bine de știut că în înăuntru ființii noastre e acest odor. Dacă îl numesc odor, e odor pentru Tatăl, este odras la Tatălui, e cuvântul Tatălui, e făptura pe care și-o dorește Tatăl că Dumnezeu a dorit să ducă pe mur fi la slavă, printre care suntem și noi, cei chemați să ascultăm cuvântul și în care Dumnezeu a pus cuvântul și care, prin cuvânt, am devenit o făptură nouă, un om nou. Asta este lucrarea de mântuire pe care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră. Cu grijă să vegem, să nu lăsăm loc gândurilor slabe, gândurilor, care ne duc totdeauna la o descurajare, că de multe ori suntem și așa în de astea care nu sunt bune, dar astea vin tocmai atunci când noi uh, nu prea cugetăm asupra cuvântului, uităm de fapt ce a făcut Dumnezeu în noi. Nu știm să presuim acel dar și hart de care Dumnezeu ne-a învrednicit să avem parte și care este El, Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Când sufletul omului este pe deplin conștient de acest har pe care l-a primit de la tatăl, că el știe că el este un copil al lui Dumnezeu, când feșeala Maria, i a știut că în pântăcile ei se găsește cineva. Cine era acel cineva în pântăcile ei? Era cuvântul, era Dumnezeul care a dorit să se facă om prin ea. El l-a luat... Carne, din carne ei și os din vasele ei ca el să devină om. Dar el, de fapt, era Creatorul, el era Cuvântul, era Cuvântul care, Cuvântul nu poate fi nici pipăit, n-ai cum, n-ai nici cum să-l vezi, decât numai dacă s-a făcut trup, atunci da. Evanghelistul Ioan zice, noi l-am văzut, ochii noștri, l-am pipăit cu mâinile noastre, deci Cuvântul a făcut trup care putea fi privit care putea fi pipăit și așa mai departe. E foarte interesant de știu și acest lucru. Când Biblia nu prea ne este cunoscută, nu prea avem astfel de bucurii pe care ne le dă Cuvântul lui Dumnezeu ca unii care știm că nu mai suntem din lumea asta. A ști că nu ești din lumea asta, trebuie să ai această cunoștință, că ești un om care te bucuri de această naștere din nou, din Dumnezeu și poți în inima ta sau poți în trucul tău această factură, care este Copilul lui Dumnezeu, care este acel Suflet minunat, născut din sămânța, care este Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce sfințește și cel ce sunt sfințesc, sunt dintr De aceea, Lui nu este rușine să-i numească fras. Prin nașterea din nou, suntem puși în ochii lui Dumnezeu ca fiind copii, Familia lui Dumnezeu. Și când Tatăl privește în adunare, și Isus este în mijlocul nostru. Tatăl privește pe Iisus, Fiul, dintotdeauna și în același timp și pe fiii pe care, prin Iisus, îi are Tatăl. Dar noi am devenit fi fii ai Tatălui prin fiere, dar nașterea este din Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Avem atâtea făgăduințe în cuvânt, toate nu fac decât să îți umple inima de bucurie și har prin care treci biruitor de la o zi la alta, până la clipa când va zice, vino, slugă bună. Și că de să dorim cu toți acest lucru, Dumnezeu care este în mijlocul nostru, să ne facă el parte de acest la toți, ca după o muncă și o luptă de o viață, fiecare așa cum Dumnezeu ne-a rănbit-o, să ne vedem ajunși cu bine la acea clipă când îi vom auzi vocea, glasul, vină, cum sună și în cântarea cântării și în partea Apocalipsei, ce și, și Duhul și mireasa zice vină. Și cuvântul merge și mai departe și cine aude, să zică și el la rând lui, vină Doamne Isuse. Deci harul se întinde până la cel din urmă care vine la Domnul. Și acela să zică tot așa, chiar dacă n-a făcut cât a făcut alții pentru Domnul, să spună, „Vino Doamne Isuse, și el va veni. Dacă e astăzi, să zicem, un suflet nou venit și are loc repede astăzi va fi luat. Și n-a făcut nimic. E ca și tâlharul de pe cruce, n-a făcut nimic. Și totuși, Iisus i-a zis, astăzi vei fi cu mine în Rai. N-am mai avut timp nici să mărturisească, nici să facă ceva. Acolo pe cruce s-a pocăit, acolo a crezut și acolo a primit și făgăduința că va fi cu Domnul în Rai chiar în ziua aceea. Asta este Domnul. De aceea să ne bucurăm că avem așa un salvator, așa o nădejde pe care o dau Scripturile. Nu, cât zice de, de șapte. cu mă duc și fac una, fac alta și o să ajung în rai. În rai nu se poate ajunge decât așa cum a spus Mântuitorul. Dacă cineva nu se naște din nou, cu niciun chip nu poate vedea împărățeamul lui Dumnezeu. Naștere din nou înseamnă începutul acelui vis veșnice. Dumnezeu să ne facă pas de ce? Ha, amen.